Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o božím království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům, že je sice hojná, ale dělníku málo. Proste proto pánažně, aby poslal dělníky na svou žení. Potom si zavolal svých dvanáct učedníků, dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a úzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, dnes v naší kongregaci za jako každý rok slavíme slavnost svatého Alfonce z Liguory. Svatý alfons se narodil 27. září 1696 v Marianelu u Neapole v Itálii do staré šlatické rodiny. Podle otcova přání byl přihlášen ke studiu práv na univerzitě už ve 12 letech. Byl doma vyučován soukromými učiteli, vybranými profesory, což mu umožnilo ve studiu pokračovat rychleji. Díky brzkému zápisu na univerzitu měl navíc přístup k oficiálním zkouškám, a Doktorát z občanských a církevních práv zvládl již ve svých 16 letech, v roce 1713. Současně ještě studoval filozofii, latinu a italskou literaturu. Už 18 letech si otevřel vlastní advokátní kancelář. Stal se oblíbeným a vyhledávaným advokátem. Asi po osmi letech, v jednom významném soudním procesu, jej potkal neúspěch. Tak jak jsem to e, studoval, takhle ten bod ze života svatého Alfonze, tak zřejmě to bylo tak, že prostě protistrana podplatila e, soudce a ti vlastně vynesli rozsudek nepříznivý Alfonzovým mandantům. A jeho to tak znechutilo, narazil na pro něj nepřekonatelné limity světské spravedlnosti, že se začal zamýšlet nad tím, jestli je na místě, kde má být. A jestli mu Bůh sám tím to neúspěchem, nechce něco říci. A víc ještě téhož roku 1723 při návštěvě nevylečitelně nemocných náhle pocítil jasné boží volání ke kněžství. Začal studium teologie a již v prosinci 1728 přijal kněžské svěcení a pak už přišlo vše následné, vždycky ty boží milosti, které se mu dostali, které mu umožnili založit kongregaci redemptoristů a být k dispozici těm nejchučím z celý svůj život. Tolik k svatému Alfonzovi, jehož kněžská cesta vydala tolik plodů a začalo to vlastně do určité míry můžeme říct neúspěchem. K čemu vede mě neúspěch? Zkusme si dát tuhletu otázku. Každý z nás jistě nějaký neúspěch nebo selhání prožil v životě. A možná, že prožil i nějaký takový velký zlomový neúspěch, který ho možná i zdrtil. Podobně jako svatého Alfonze. Jestli pak ale stejně jako Alfons vnímám v takovýchhle situacích, že právě neúspěch může být božím podnětem k zamišlení, zda správnou cestou, zda boží cestou, nemůže být i pro mne neúspěch výzvou k obrácení, ke změně života.